Що тобі потрібно, каже Еліот, коли ми вмощуємося в кав'ярні аеропорту. Так, це твоя власна, Саша Фірс. Хто? Моє серце ошаліло стрибає, коли я роззираюся навкруги. Незабаром нас покличуть на посадку. І я маю зайти у літак, який якось летітиме в небі, високо над землею і не падатиме. А якщо він таки впаде? А якщо... Саша Фірс, каже Еліот, ти маєш знати альтер-его Байонса і її сценичний образ. Я насуплююся до Еліота. До чого тут вона? Еліот відкидається на крісло і витягає свої довгі ноги. На ньому капюшонка з написом «Гарвард», вузенькі смугасті штани і яскраво-зелені кеди, які бездоганно гармоніюють із яскраво-зеленими окулярами. Який може бути таким розслабленим, безтурботним, коли ми от-от зайдемо в гігантську металеву бочку, яка, яка полетить у небо? Коли Бейонсе тільки починала свою музичну кар'єру, вона була дуже тихою і сором'язливою, і ненавиділа виступати на сцені, каже Еліот. Тоді вона і вигадала Сашу Фірс, тобто шалену Сашу, сміливу, розкуту, життєрадісну. Щоразу, коли вона виходила на сцену, вона ставала Сашею, і це допомагало їй бути впевненою, Намаханою Намаханою? Так, знаєш, Еліот махає головою, відкидаючи її то вперед, то назад, через що його окуляри злітають і приземляються у мене на колінах Зрозуміло, кажу я, вітаючи йому окуляри Але як це може мені допомогти? Тобі треба вигадати власну версію Саші Фірсу і перетворитись на неї на час польоту. Еліот потирає підборіття. Він завжди так робить у глибокій задумі. Як тобі скаже на Сара? Ні, звучить, ніби я психопатка. І я дивлюся на батьків, які стоять у черзі, щоб купити собі кави і заспокійливого ромашкового чаю для мене. І хоч рот пересохлий, ніби замість шкіри наждачний папір, я не хочу, щоб вони верталися до столика. Тому що коли ми доп'ємо каву і чай, треба буде сідати в літак. І... Гаразд, а якщо... А якщо кам'яна конні? Я звучу брови. Серйозно? Еліо цітхає. Тоді вигадай щось сама. Ось нас проходить жінка, везучи за собою невеличку яскраво рожеву валізу на коліщатах. на ній тісні сірі джинси, чорні гостроносі чобітки і гарненьке пончо. Спокій і безтурботність, без жодних зусиль, навіть зачіска бездоганна. Блискуче чорне волосся помережене яскравими вишневими пасмами в акуратному каре. Коли вона минає мене, я бачу на її шиї підвіску зі словом «стронг». Це ніби один із знаків Всесвіту, про які завжди говорить мама. «Сильна», – шепочу я. Еліот дивиться на мене. «Що?» «Прізвище для мого альтер-его – «Сильна», – Еліот киває. «А, так, це добре. А далі?» Я задумуюсь на якусь мить. Чого я ще хочу, окрім сили, від свого альтер-еко? Напевне, спокою, але сильний спокій якось хм, не надто привабливо звучить. Коли я думаю про спокій, в голові з'являється морський пейзаж. Океан, випалюю я. Елі киває Сильний океан, сильна океана, хм так, це може спрацювати. Сильна Океана. Поки подумки смакуються ім'я, уявляю супергероїню у тісному костюмі кольору морської хвилі і кепці з розсипаними по плечах каштановими кучерями. Я Сильна Океана, кажу собі, і якимось дивовижним чином це спрацьовує. Серцебиття сповільнюється до нормального, а в роті вже не так сухо. «І я сильна океана!» Уявляю, як моє альтер-его ловить на дошці велетенську хвилю, спокійно вдивляється в лінію горизонту і завмирає в супергеройській позі. І в цю мить до столу повертаються батьки з кавою і чаєм. «Усе гаразд?» питає мама, дивлячись на мене. «Так», – відповідаю, і мені навіть вдається сміхнутися. Поки мама з татом і Еліутом говорять про Нью-Йорк і всі місця, які вони хочуть відвідати, я зосереджуюся на дихальній вправі, якої мене навчила мама, і додаю деталі до образу сильної океани. Якби сильній океані треба було сісти в літак... Вона б і бровою не повела. Вона ступила б на борт із високопіднятою головою і впевненим поглядом. І якби сильна океана потрапила автокатастрофу, вона б не дозволила їй зруйнувати своє життя, була б страшною, сміливою і продовжувала боротися з лиходіями. Я відчуваю, як у кишені вібрує телефон, вириваючи мене з мрій. Це Смс від Меган. Привіт, пані. Кіра сказала, що ти їдеш на канікули за кордон. Це правда. Можеш мені купити Шанель у Дюті Я Віддам гроші, коли повернешся. Дякую. Це вперше. Меган озвалася за весь цей тиждень. І, хоч після вистави я не з'являлася в школі. Вона навіть не запитала, чи все гаразд. Навіть Олі написав у фейсбуці, щоб переконатися, що зі мною все окей. Не було також жодних вибачень щодо відео, хоча вона все ж прибрала його зі своєї сторінки. Я вимикаю телефон і запихаю його до сумки. Щоб чинила сильна океана, якби в інтернеті з'явилось відомо. І я уявляю, як вона сміється, а потім стрибає на серф на зустріч новим пригодам. І раптом стається щось справді дивне. І я почуваюся добре. Так, я зазнала прикрущів, але я не дозволю їм зламати мене. І не лише не дозволю їм зламати мене, а вирушаю в Нью-Йорк на зустріч пригодам. Можливо, я не зграба і панікерка, і вибираю жахливу білизну, але попереду на мене чекає щось справді круте. Я крута, тому що я сильна океаном. На щастя, наші місця поруч, посередині салону. І я, як у канапці, між татом і еліотом. Це заспокоює мене, я почуваюся в безпеці, та щойно починають розігріватися двигуни, як жах стискає мені горло. «Розкажи мені ще про сильну океану», – пошепки просить мене Еліот. «А вона має круту дужку для серфінгу», – кажу, хапаючись за підлокітники. Еліот схвально киває. «Чудово, думаю, їй ще потрібен девіз, якась яскрава фраза». З динаміків чути голос пілота Екіпаж приготуватися до зльоту. Його голос чистий і глибокий і чимось нагадує татів. Що ти маєш на увазі? питаю Еліота. Ну, типу, як Бетмен каже До бетмобіля робін, а судя Фред, Закон, це я. А, точно. Двигуни ревуть, і літак рушає з місця. І я заплющую очі і зосереджуюся на пошуку фрази для сильної океани. У черепашок ніндзя був клич «Калабанга!» А в лобо «Зачепи мене, фанати!» і Я розплющую очі і витріщаюся на Еліота. Я не хочу, щоб моєю фразою було «Зачепи мене, фанати!» Літак виїздить на звітну смугу. А мені згадується наше авто, що мчить крізь дощ. І мамин крик. Я повертаюся, щоб подивитися на неї, та вона говорить і всміхається до тата. «А як щодо «я врятую цей день?»» – питає Еліот. «А це фраза?» «Майті Мауса». Я сміюся. «У сильної океани не може бути девіза Майті Мауса». «Так підказує моє павуче чуття», – шкірячись пропонує Еліот. Мені відразу і смішно, і страшно. так набирає висоту. Ми все далі від землі. «Ти окей?» – пошепки питає Еліот, беручи мене за руку. Я киваю і міцно стискаю зуби. «Будь ласка, а можеш і далі казати мені якісь девізи? Ну, щоб я відволіклась від думок про політ». Еліотові очі блищать. Ну, звісно. До моменту, коли я так вирівнюється, я знаю слогани всіх супергероїв від Капітана Америки до диво жінки і росомахи. Усе гаразд? Запитує тато, стурбовано дивлячись на мене. Я киваю, сміхаюся і думаю про те, що я найщасливіша дівчина серед усіх, які живуть на світі. Бо маю маму, тата, Еліота. «Якщо ми переживемо цей політ, звісно!» Еліот виявився для мене найкращим супутником. Він проговорив без угаву усі шість годин польоту. Навіть коли ми разом дивилися кіно, він увесь час ставляв дотепні коментарі. А в ті моменти, коли я починала тривожитися, наприклад, коли горів значок «Пристебнути ремені», бо ми перебували у зоні турбулентності. Я зосереджувалася на диханні, і подумки викликала образ сильної океани. Стюардеси готуються до посадки, а я тремчу від захвату і страху. Літак знижується. Люди схиляються до ілюмінаторів, але я дивлюся на спинку сидіння поперед мене. Я сильна... «Я океан!» – знову і знову повторюю подумки. А потім легенький поштовх, і ми приземляємося. І я така щаслива, аж хочеться плакати. «Ми впоралися!» – шепочує льота. «Ми на місці!» Коли ми піднімаємося, щоб іти на вихід, я визираю в ілюмінатор і затримую подих. Усе здається таким американським. І дових сріблястих вантажівок і до чоловіків, що працюють біля літака по сусідству у темно-синіх кепках і захисного кольору робочих штанях. Еліот так широко всміхається, що усмішка розтягується майже від вуха і до вуха. «Ми в Нью-Йорку!» – захоплено супочив він. «Ми в Нью-Йорку!» Двогодинне очікування на митниці і ми нарешті стаємо в чергу на таксі Ми з Еліотом все усміхаємося одне одному І хитаємо головами, не вірячи, що ми вже в Америці Можу повірити, що ми справді тут Знову і знову каже Еліот, плескаючи в долоні Я бачу, як від'їжджають яскраво жовті таксі з пасажирами У мене таке відчуття, ніби літак висадив нас десь посеред кіно усе таке інше, а водночас таке знайоме. Бідна мама не надто радісна. Щойно ми приземлилися, як вона стала обдзвонювати різних людей щодо весілля. Зараз вона говорить із Сейді Лі, жінкою, яка відповідає за банкет. Схоже, у тієї виникли проблеми з перепілками, яких мала приготувати для меню в стилі аббатства Даунтон. «Гаразд, гадаю, саме так ми і маємо вчинити» каже мама, проходжаючись туди-сюди. І не забудьте про заварний крем для хлібного пудингу. Тато підходить до мами і кладе їй руку на плече. Вона тулиться до нього. За всіма моїми страхами і радістю я зовсім забула, що мама приїхала працювати. Я підбігаю до батьків, і ми обіймаємося всі разом. Нарешті надійшла наша черга. Куди? Куди? питає водій, вистрибуючи з кабіни. Він темношкірий, насуплений, одягнутий у чорний светр і джинси. «Вальдорф, Асторія, будь ласка», каже тато, чим викликає черговий напад захвату Вельота. «Це найкращий день у моєму житті», кричить він. Водій дивиться на нього як на божевільного, а потім бачить нашу величезну гору багажу, Саме лише обрання для дружок нареченої зайняло дві великі валізи. «О, Боже!» – каже він. «Ви впевнені, що вам не потрібна вантажівка?» У маминому погляді вибачення. Таксист закидає наші валізи в багажник, щось бурмочучи собі під носа. «Не переймайся!» – тихо каже мені Еліот. «Нью-Йоркські таксисти мусять бути грубими. Така їхня особливість. Таксист випрямляється, дивиться на Еліота. І як ти мене назвав? Еліот Спліт. Ніяк, просто я кажу, що ви прикидаєтесь таким, бо така роль нью-йоркського таксиста. Я ким прикидаюся? Ну, що ви... Грубий. Еліот втуплюється в тротуар, ніби сподіваючись, що той зараз розверзнеться і проковтне його. Я не прикидаюся, хлопче. Вишкірюється таксист Сідайте вже Ми всі пакуємось в таксі я не наважуюся дивитися на Еліота, щоб раптом не розреготатися. Я настільки схвальована і знервована, що, здається, можу вибухнути Коли ми від'їжджаємо від аеропорту, я намагаюся зосередитись на диханні Навколо все таке величезне Починаючи від траси і до гігантських білбордів на узбіччі. «Снігу ще не було?» – питає тату у водія. як типовий британець, коли не впевнений, про що говорити, говорить про погоду. «Ні!» – відказує водій. «Куди на дідька ти прешся?» – велає він до вантажівки, яка підрізала його. Я стискаю кулаки так міцно, що нігті впиваються мені в долоні. Одразу ж мама з Еліотом, які сидять з обох боків від мене, кладуть руки мені на коліна. Я заплющую очі і думаю про сильну океану. Коли ми занурюємося в саме серце Нью-Йорка, мені аж перехоплює подих. І я сподівалася побачити хмарочоси, але не думала, що вони аж такі височезні. І не очікувала такого поєднання старих будівель із новими. У кожному кварталі, який ми проминаємо, серед хмарочосів примостилася щонайменше одна стара кам'яна церква. Але люди ще дивовижніші. На тротуарах юрмляться офісні працівники і ті, хто скуповується до Різдва. Щойно я зупиняю погляд на яскраві особі, як інша вигулькує в полі зору. Я бачу, як красива жінка у темно-сірому костюмі та яскравих синіх кросівках легко маневрує серед натовпу, а потім раптом зникає в кав'ярні. Далі мій погляд зупиняється на молодому латиноамериканцеві з фіолетовим волоссям, який виходить із книжкового магазину розміром з ангар для літака, і його одразу поглинає натовп. На переході поліцейський з апетитом жує хот-дог, а черниця у темно-синьому вбрані рухається в усьому цьому хаосі так спокійно, ніби перебуває в трансі. Куди не подивлюсь, скрізь бачу чудові кадри. Здається, навіть звуки тут голосніші, ніж удома. Увесь цей хор сирен, авто і розмов. Захоплений Еліот і далі стискає мою руку. І от нарешті ми доїжджаємо до парка Веню. Дорога така широка, що світлофори не стоять на узбіччі, а звисають на жердинах, злегка коливаючись на вітрі. Жовтий на них такий яскравий, як і колір таксі. Таксі ж заполонили шосе. Це майже кожна друга автівка. Очі лізуть на лоба, коли я бачу розкішні готелі, які вишикувалися вздовж вулиці. Я думаю лише про те, що тут я зроблю справді дивовижні фото. Коли ми зупиняємось біля готелю, навіть тато не знає, що сказати. Здається, сірий кам'яний фасад розтягнувся на милі. По обидва боки від входу, як вартові, стоять дві величезні ялинки, на яких блимають червоні і золоті вогники. Я виходжу з таксі і відчуваю щось холодне на кінчику носа. Піднімаю очі... І бачу перші сніжинки. Це лише кілька маленьких сніжинок. Вони ніби випурхнули з хмари, щоб поглянути, що тут відбувається. Доброго дня, мем. Я повертаюся на голос і бачу усміхненого швейцара в елегантній формі. Засоромлено всміхаюся йому у відповідь. Доброго дня. Ласкаво просимо до Вальдорфа каже він, наближаючись до таксі, щоб допомогти нам із багажем. І я дивлюся на ялинки, мерехтливі вогники, на сріблясті сніжинки, що зблискують у повітрі. І у мене вже немає відчуття, ніби я потрапила в кіно. Ні, І я потрапила в каску. За швейцаром я заходжу в готель і схрещую пальців сподіванні, що в казки справді щасливий кінець. Уявіть собі найдивовижніший, найпрекрасніший, найрозкішніший казковий палац, який лише зможе витворити ваша уява. Додайте ще більше мармуру, золота, люстр, ще більше шику і блиску, і можливо, вам вдасться уявити картинку схожу на ту, що ми побачили у Вальдорф-Асторії. Ого. вигукує Еліот, роззираючись по фоє. Це ж я крутіше за готельний комплекс у Гастінгсі, чи ж не так? Підморгує тато. Я надто приголомшена, щоб сміятися з його жарту. Мама трохи перелякана. Оце велич!» – шепоче вона до тата. І я не впевнена, чи вона говорить про фойє, чи про готель, чи про весілля, яке має організувати. Поки йдемо до наших номерів, ми з Еліотом скидаємося на пару золотих рибок – Відкриваємо і закриваємо роти, з яких не долинає ні звуку, крім О, Боже мій Ми житимемо у сполучених кімнатах поруч із номером мами з татом Нам і вдома потрібні такі, каже Еліот через двері зі своєї кімнати Уявляєш, як було би круто, якби я міг заскочити до тебе, навіть не виходячи на вулицю Так було б круто Кажу я, вмощуючись на краєчку ліжка Моя кімната така розкішна Така не схожа на мій дім Усі меблі виготовлені з лакованого червоного дерева У стільці, в столу і ліжка вирізблені ніжки Кольорова гама бордовий і золотий Ці кольори я ніколи не обрала б для власної спальні Але в цьому номері вони цілком доречні я зиркаю бік вікна. Від стелі аж до підлоги спадають оксамитові штори, підв'язані широкими стрічками. О, Боже, мій, це... Я підстрибую з ліжка і біжу до вікна. Еліот іде за мною. Empire State Building, видихає Еліот, коли перед нами постає Нью-Йорк. Ми обертаємось, щоб поглянути одне на одного І починаємо стрибати, як діти на різдво «Емпайр стейт білдінг!» Решту пообіття мама з татом зайняті зустрічем із Сінді, Джимом Та відповідальною за бенкет Ми з Еліотом мали б поспати перед вечірньою прогулянкою Але ми занадто схвильовані, щоб спати Натомість ми змостили на моєму ліжку гніздо з подушок і знайомимося з американським телебаченням. Еліот також шукає цікаві факти про Вальдорфа-сторію на своєму ноутбуці. Мій ноутбук усе ще лежить у валізі. Я вирішила лишити його там до кінця подорожі, а також вимкнула інтернет на телефоні. Хочу зберегти відчуття, що мене від школи і ганьби з єдинорожними трусами справді і відділяє океан. О боже мій пен, ти тільки послухай. Еліот починає читати з екрану. Вальдорф Асторію побудували два кузени, які були в сварці і не розмовляли одне з одним. Звали їх Вальдорф і Астор. Вони спородили поруч два готелі, які конкурували між собою. Сміючись, він повернувся до мене. А потім, а потім, коли вони помирилися, збудували між готелями коридор. Серйозно? Ага. Ельот продовжує читати. Ох, тільки це не та будівля. Цю спорудили 1931-го, а першу знесли, щоб розчистити місце для Empire Staled Building. Ми знову переводимо погляд на вікно, і у мене з'являється відчуття «вщепніть мене, і я марю». «Ти не повіриш!» – захоплено вигукує Еліот. «Саме в цьому готелі вперше стали подавати в номери їжу і напої!» «Ти жартуєш?» «Ні, а ще, а ще!» Еліот ледь стримує захват. «Тут була таємна залізнична платформа!» «Що? Для віп-відвідувачів, які приїздили сюди таємно? Президент, наприклад?» Еліот дивиться на мене. Очі великі, як блюдця. Опен, як же мені подобається це місце!» Зрештою, ми вирішуємо замовити щось у номер. Бо, як сказав Еліот, було б нечемно не скористатися цим сервісом, адже саме цей готель започаткував його. Ми замовляємо вальдорфський салат, оскільки його також вигадали саме тут. І величезну піцу Маргарита. На мене нарешті починає накочуватися сон, коли повертаються тато з мамою. Тато, як завжди, безтурботний, а мама страшенно знервована. «Стільки роботи!» – жаліється вона, гепаючись на моє ліжко. «І я знала, що треба приїжджати раніше». Усе буде добре, сміхаючись заспокоює її тато. Ми ще маємо цілий день завтра, а сей ділі просто зірка. Мама погоджується. Так, вона неймовірна, а її хлібний пудинг просто божественний на смак. Мама повертається до мене. Сінді Джим питають, чи ти не могла б пофотографувати приготування до весілля. На саме весілля вони вже запросили фотографа, але хотіли б мати кілька кадрів створення їхнього власного аббатства Даунтон. А ще вони просили, щоб ти трохи пофотографувала і на весіллі. Можливо, якісь цікаві моменти, яких професійний фотограф може не помітити. Справді? Відчуваю, як від захвату зводить шлунок. Але чому я? Я показала їм кілька твоїх фотографій, з інших весіллі, і вони були вражені. Тато киває і гордо всміхається. Так і було. Так і мало бути, каже Еліот. Пенні справді, чудовий фотограф. І я відчуваю, як всередини всміхається все моє тіло. Ого, і коли мені починати... Завтра, поки я облаштовуватиму залу, каже мама. Не хвилюйся, Еліоти, каже тато. Поки дівчата працюватимуть, ми можемо влаштувати тур музеями. Еліот піднімає очі на тата, і на мій подив я бачу, що в них блищать сльози. Це буде просто епічно, тихо відказує він. Ви справді найкращі. Дякую, що взяли мене з собою. О, любий, каже сміючись мама, ми завжди тобі раді І ми дружно стискаємо Еліота в обіймах